Namo dasi Bhagavato arahato Sama Sambuddha Namo dasi Bhagavato arahato Sama Sambuddha Namo dasi Bhagavato arahato Sama Sambuddha se Karaniyamatta yantang santang padam abisameche Sako uđuče suđuče, suvačo čas Santu sakoče suvaroče apak ičoče salahukavuti, Santindrioče nipakoče, apak gabo kule suvanone dilo Načakudang samáčare kinči upavadeyo Sukino vā huntu sambe sattā bhavantu sukita tā. Ye gejji pān bhūtatti tassa vā ye majma anakatulla. Diktha vaye va ye adiktha, va yeche dure va santi avidure, bhuta va sambhavesi va sambhve, satta bhavantu sukitatta, naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamji, vyaro sana patidhasanya na Mata je tan nijam putta manurake Evamm pisaba bute sumana sam bavaje a parimanaang, Me tanča sabba tām j kahanni sinno va sayano va yamata svigatam indo e tām viharam idam āhu dittin chanu pangama śīlamā dasane na sampanna no kāme suvinaya ke dhānamahi jātu gambhasayyāṁ punaraiti Etena na sačeva djena hotu te jaya mangalan, Etena na sačeva nasantu sabu bupadava, Ete na sambe djena sabbe roga Tak doufám, že všichni účastníci mají aspoň chuť hm? meta a pochopili metódu a jsou schopní hm? v ní pokračovat hm? jelikož náš zásad tady se netýká jenom meta ale týká se čtyř brahmavihár hm? které schrnují v bodhistickém pojetí zdravé pocity, které je nutno pěstovat, abychom dosáhli stavu vnitřní stability. Který, který je tež otevřením pro horizont transcendentální moudrosti. Zítra tedy začneme s vysvětlením praxe druhé Brahmaviháry která bezprostředně navazuje na meta v orientálních jazycích, v čínštině, v japonštině a tak dále, vlastně se spojují dohromady v jedno slovo. Hmm? c čili jsou vždy si blízcí, Právě proto mnozí z nás mají potíže je rozdělit, ale přesto, že spolu tak úzce souvisí, když kontemplujeme meta, vidíme všechny bytosti ve stavu štěstí a dáváme pozor právě na tento stav, který v různých intenzitách existuje ve všech stavech bytí. Není bytí absolutně bez potenciálu štěstí. A tento potenciál právě meditující bere jako podklad k tomu, aby veškeré bytosti viděl ve stavu štěstí. Jestliže praktikujeme soucit, naopak díváme se na druhou stranu, na stranu utrpení. A utrpení je tež vlastní všem bytostem. Není bytost, která se nenarodila, a není bytost, která nezemře ať se narodíme v, jakém koli, v jakékoliv situaci. Proces stárnutí je nevyhnutelný. Než tedy začneme se soucitem, který je dá se říci obzvláště zdůrazňován jakož základ praxe bodičita, hm, což je eh, praxe vedoucí dostavu budovství. Eh, ukončíme tedy, pokusíme se ukončit eh, výklad Metasuta, hm, který je vlastně paralelní k tomu, k té metodě které jsme se naučili, měl by lépe objasnit tuto metodu, tak budeme se snažit tím projít rychle, aby jsme se zítra mohli věnovat druhému prebývání nekonečný pocitu. tedy... Soucitu. Jestli jsou teď nějaké otázky týkající se metody, vidím, někdo už zvedá ruku tady vzadu, tak eh, třeba si je vyjasnit, protože hm, zítra začneme se, se soucitu. Prosím. Mám to nejmutorský o metodě, ale já jsem si jednoho let na svátek šemol. vy při té recitaci v některých řádkách používáte jinou koncovku, místo AE. Je k tomu nějaký důvod? Máme to následovat to vaše nebo co je správně? To je to, co jak já recituju, je jak jsem se naučil na šrilance a ačkoliv normálně Ča znamená A. Hm? Když to vyslovujeme Če v některých případech tak to zní daleko líp. Hm? <laughs> to, je otázka, to je otázka vlastně metrických E, e, jako e, zásad, hm? že je ten rým hm? pak je e, daleko, e, e, dá se říci e, ladnější, hm? Kdyby si vyslovoval ča v některých případech, tak to jako kdyby to vázlo. Jako Santindrioche, eh, Nipacoche Santindrioche, eh, eh, santindrio Nipacoche je daleko zní, daleko ladněji, je to tak? Hm? Čili je to, není to eh, sice standardní výslovnost, ale je to eh, z hlediska Rímu, hm? je to přátelní a tak se recituje. Hm? Já jsem si to nevymyslel. <laughs> Ještě nějaké otázky, hlavně co se týče metody. Všichni jsou. Eh, mají jistotu, že budou sami moci pokračovat. Hm? Jak se zeptat, když se zaměřím na ten pocit, mm -hmm. tak on mě zmizí. Jakože... Já se na ní zaměřím a on mi prostě zmizí ten a sičák. Pořádnu to si pořád musím nahazovat. To tam, tam má být v pozadí, ten pocit, nebo opak, každý to musím vyvolávat. Protože to nemůže vzniká a zněš. opravdu tvý otázce, jak jako pocit vzniká a zaniká. Nebo no, co? no, vždycky mi zmizí, takže já nevím, na co se mám navázat. Jako na co se mám Jestliže zmizí, no tak si ho vyvoláš znovu, těmi na to jsou ty čtyři prání, hm? aby nezmizel. Hm? Okamžitě, jak mne mizí, tak potřebuješ ty čtyři prání, aby si to upevnil. Jestliže nemizí a zůstává pevný, no tak ty čtyři prání už nepotřebuješ. Rozumíš? Ty čtyři prání jsou právě na to, aby... Vyvolali stabilitu pocitu. tedy hm? je nesmíš v případě, že pocit zmizí, nesmíš ho zapomenout, ale musíš se ho připomenout těmi čtyřmi práními. Na, na to jsou tam, aby ten pocit pro začátečníky nechali stát, nechali by stát jasný hm? a aby tam zůstal. Hm? Jasný? Jo, já to mám jako, jako jasný, ale v momentě, kdy. kdy se na ně úplně jakoby nalepit, tak mu prostě zmizí. Nejlepší je se nelepit na nic. Hm? Ale když už je třeba se lepit na něco, hm? tak eh, radši se lepit na, to, na ten koncept hm? meta, než na ten pocit. Hm? Protože pocit je právě dosti iluzorní věc. Jakmile se na něj člověk nalepí, tak se, z dobrého pocitu se může stát pěkná potvorka. Hm? Je to tak? <laughs> tak je důležité nechat vyvstát ty dobré pocity a nelpět na nich. Jakmile na nich začneme lpět, tak se můžou stát právě překážkou neotevření. Hm? Proto jsme vysvětlili, že meta je k tomu účel, praxe meta je omezit a nakonec úplně vymítit to, toho největšího nepřítele vnitřního klidu, což je nenávist. Zloba. A to, že když je pocit meta, zloba nemůže přijít, to je všem jasný. Ale to, že právě nebezpečí toho, že tento pocit bude zakalen, je, je lpění. To každý tak jasně nevidí. To je, co je třeba tež vidět i ve vztazích, hm? jak ke svým blízkým, tak i ve společnosti. Jakmile začneš lpět na pocitu, tento pocit se stane základem utrpení. Hm? Moudrý, Ariadeva déva hm? ve verších. Hm? Ariadeva je nejdůležitější žák moudrého na Ariadeva tvrdí eh, šťastí. Když se stane, když se štěstí stane eh, Intenzivní, hm? stane se neštěstím, tedy utrpením. Ovšem, jestliže utrpení se stane intenzivní, štěstím se nikdy stát nemůže. <laughs> to je taky též eh, malé, eh, dal by se říci. E, málej předchuť hm? praxe soucitu, která je právě založena na pochopení e, e, utrpení. Čili jakmile, jakmile lpíme, začneme lpět na příjemném pocitu, tento příjemný pocit je absolutně jisté, že se změní ve frustraci. Hm? Já mám otázku. Jak já u Boha poznám, že lpím na štěstí? Jak rozeznám štěstí od míru, od, od nějakého stavu klidu duše? Opravdový stav štěstí je právě tento stav. Hm? Já mám někdy potíže s takovou až euforií. ne, to věra není naprosto sama. <laughs> Euforie je e, nepochopené štěstí. Hm? Mm -hmm. A toho je třeba se zbavit. Právě euforie je vzdálený nepřítel radosti. O radosti se budeme ještě učit, doufám, že to všechno stihneme. To, co brání moudré radosti, to je právě euforie. No to na mě vždycky jako skočí. No? Nic neskočí samo sebou. Vše skočí, že jsou k tomu jisté předpoklady, jisté špatné zvyky, které je třeba objevit a jasně vidět. Zvyky není nikdy něco, co se nedá změnit, ale je první, třeba si je plně uvědomit. Že já vytvořím předpoklad a pak se to stane? Pomalu se to stane. Nikdo se zvyku nezbavil za jeden den, ale tím, že jsme prokoukli, tím eh, tak, jako když prokoukneš herce na jevišti, tak, eh, jak psáno v Lankavatára sutře, tak změstí. <těk> <těk> a, a jeho herecké umění se začíná ztrácet. Stejně tak i umění těch zvyků, který e, nám škodějí, se začíná ztrácet, e, jestliže prokoupneme. Hm? Děkuji. <coughs> Já <Jem, lásku. coughs> můžu? No. A jak přesně poznám, že mám ten pocit meta, že to je ten, ten pravý. Když piješ vodu, tak víš, jak chutná. Hm? Je třeba. E, aby toto prání hm? e, štěstí a bezpečí všech bytostí se ti stalo vlastní. Hm? Tak nemá žádnou pochyby o tom, že to je. Ano, já jsem si všimla, že tady některé meditace mi připadají jako, že trvají tři hodiny. A někdy trvají třeba, mám pocit, že uběhla jenom půl hodina. Jako, tak mám pocit, že když mi ta meditace připadá krátká, že jsem jakoby tam nebo skoro tam. Je to tak. Mhm. Koncentrace. Mhm. Takže to je ono teda? No, absolutně ono. No. Děkuji. Absolutně ono. Jestliže je koncentrace dobrá, pojem času se mění. Mhm. Proto jeden rok ve světě Bohů je jako i v těch nichích bohů je jako 500 let tady u nás na zemi. Tak až uděláš výlet mezi bohy, pak se vrátíš uvidíš, co se tady děje. Všechno je relativní a čas nemá žádnou objektivní realitu. Hmm. Čas je to, co je vtisknuto do relativního vědomí. V tom vědomí, které není relativní, žádný čas není. Hmm. Tak jdeme na to. Všichni tedy mají jistotu, že v budoucnosti budou moci používat metodu a prohloubit své otevření vůči sobě a vůči světu. Hm? Jak tak? Tak smrt, jo. Dobrý. Tak pokračujeme dál. A teď tedy přichází část, která je nejdelší a v praxi meta dá se říct si, ta centrální část a to je koncentrace. Aby člověk pochopil, že meta a vůbec Brahma Vihary jsou speciální koncentrace, nejsou to Koncentrace stejné jako druhé, ale jsou koncentrace obzvláště spojené se naladěním na vyšší moudrost, na moudrost, která přesahuje diferenciovanost, diferenciaci objektu. Právě proto je, když si řekneme hned všechny bytosti jsou šťastné, nebudeme mít žádný jasnou představu, co ty měníme. Právě proto, je třeba si stále, stále opakovat, co znamená vlastně všechny bytosti. Pak se tento pojem hluboce vtiskne do vědomí a stane se vlastně přirozeným. Tím, jestliže se stane přirozeným postupem času, pak opravdu meditace meta bude mít cílu spolknout veškerou zlobu v nás. A v tom případě. Jsme, otevíráme se i pro velké činy. Obzvláště, jestli jednou se rozhodnete vít žít do, v podmínkách, které jsou v prítomnosti různých nebezpečných tvorů a tak dále, je to jenom možné, jestliže tuto sílu meta máme, jestliže ne. pak nebudeme nikdy schopni žít hm, sami v lese a tak dále. Je to tak? Hm. Tak eh, jsme u třetího verše a vysvětlili jsme, že... Ta druhá půlka třetího verše právě vlastně schrnuje, je souhrn meditace meta. Meditace meta znamená, že kontemplujeme, chceme být užiteční sobě i druhým tím, že kontemplujeme všechny bytosti ve stavu štěstí, které je též jejich součástí. A po kterém, jak už jsme se zmínili, všechny bytosti bez výjimky slídí štěstí, je účel všech bytostí. Bez tohoto účelu vlastně život nemá velkou cenu, a tento toto slídění, po štěstí je vlastně nátura všech bytostí. Oni, bytosti, se narodili proto, aby se po štěstí. ale by to být uh, yeah. mezi nediferencované z, a, a znaky, tedy když to je pro všechny bytosti. Jaký nerozumím? Když to jsou to, co má lpění, a či, že jsou to všechny to, co vznikly, a to, co má kráno a tak dále, jestli tam nechci přehledu těch uh, pěti... Uh, Jaký nediferenciovaný? Těch dvanáct osob, myslíme nejkolika, tak těch prvních pět, co jsou nediferenciované, jestli by tam neměla vejít i ta zátav potas, i to, že všechny bytosti, které stouží poštěstí, Tady jestli se to dobře hmm. Hmm. Tak to je... Eh, třeba si domyslet. <laughs> <laughs> To sata, jakožto bytosti, které mají eh, v jirpění, to je vlastně eh, fantastická, eh, nebo eh, to je fantazie budagóši. <totipra> tato, tato etymologie se linguisticky nedá eh, nedá odůvodnit, ale přesto v Indii často filozofové používají etymologii k tomu, aby vyjádřili, i když není linguisticky odůvodnitelná, aby vyjádřili myšlenky. Vlastně Filozofie je založena na obzvláště západní filozofie, je založená na zkoumání významu slov jazyka, obzvláště Indická filozofie a filozofie, indové a řekové dávali obzvláště důraz na zkoumání jazyka, pochopení, co míníme tím, když něco říkáme. Teď to přichází je K či pána Bhutány jakékoliv živé bytosti. Co to znamená, to je to nejdůležitější tady, jestliže praktikujete meta. Jestliže praktikujeme meta, měli bychom si být plně vědomí toho, že nesmíme dělat výjimky. Všechny bytosti jsou jedna rodina. A že jsme tady dohromady, to není náhoda jsou jisté důvody a příčiny. Bez důvodů a příčin nic nemůže vystát. A my vystáváme neodděleně, ale vystáváme v, v spojení s ostatními bytostmi. Ať si toho nejsme vědomí všechno. Co vystává vystává ve spojení s druhým. Nic nemůže vyvstat bez spojení s druhým. A jestliže pochopíme tento princip, pak můžeme též pochopit, že vlastně všechno je ze vším spojené. Pr proto právě poznáním, důkladným poznáním souvislého vznikání, Buddha mohl poznat vše, tedy dosáhl vše vědomí. To neznamená, že zkoumal, co, co třeba ve vedlejším míst, vesnici jedějí k večery. <laughs> To nepotřeboval vůbec zkoumat, ale zkoumal podstatu souvislého vznikání. Hm? To, že ji pochopil a to, že viděl, že souvislé vznikání může existovat jen na základě prázdnot, prázdnoty, která je předpokladem všech jevů, hm? právě dosáhl toho, čemu se říká vše vědomí. A tuto prázdnotu všech jevů můžeme vysvětlit různým způsobem. Právě proto existují rozdílné školy, které vysvětlují rozdílným způsobem právě tuto zkušenost. Ovšem, všichni jsou zajedno, že právě prázdnota je základ poznání souvislého vznikání. Tedy ať jsou je kéči pána Bhutati, jakékoliv živé bytosti. Hm? Vždy si připomínat živé bytosti. Všichni jedna rodina. Nikdy se nehněla. Takže i mravenci. I mravenci. Všichni jsou jedna rodina. Hm? A teď popis jedné rodiny. Hm? Někdo z nás... Je tasa, jedno z nás, jedno, jeden, některý z nás jsou, jsou slabí. Tasa, tasa doslova znamená ti, co se bojí. Hm? Ti, co se bojí, ti jsou slabí. A eh, távara doslova znamená solidní. Ti, co se nebojí, ti jsou solidní. Dle komentáře, co je zde též míněno, je hlavně ti, kteří poznali Nirvánu, ty jsou solidní a nebojí se. Ti, co nepoznali Nirvánu, ti jsou slabí a bojí se všeho možného. To, toho, co, jsou, co není nic jiného, než vlastní preludy. Hm? Tak to je první rozdělení. To, doplňte to s, tím roz, s těmi dvanácti objekty, které, jsme, které jsou dané jako v tradici hm? meditaci na Meta. Ačkoliv na to nejsou žádné rozpravy, které to takto vysvětlují, ale je to tradice, která je eh, tradice meditace v eh, závádové tradici. Podle Mahaviháry je pak eh, shrnuta ve vysudy visudimag, maga, hm? tak je to vysvětlované vysudy maga. Toto vysvětlení visud maga, které já jsem dal těch 12 objektů. Spojte si to s vysvětlením, které máme tady. A kontemplujte o tom, když uvidíte někoho silného nebo slabého, vždy si buďte vědomí, že patří k jedné rodině. Anáva sesa, anáva sa bez výjimky. Hm? Diga, dlouhý, dlouhý nebo dlouhý jako co? Jako krokodýl třeba, hm? všichni jedna rodina. Brácha krokodýl. Hm? Nechtěla bych s ním lidlat. <laughs> Sestra tigr. Hm? Takový mauglý, ten to viděl jasně, dlouhý, velký, jako brácha slon, starší brácha slon, Mahantava, Majima, střední, to jsme jako my jako rasa krátká hm. eh. anuka anuka není jenom eh, malé, ale anuka je co eh, mikroskopické bytosti hm. Když si. Hm? Tady, Je tady, bám správně, to K? Nebo je to Anuk? Anuka? Nebo Kan? Proč je tady? V tom textu je to jinak napsané. Tady je Kanuka. Vy mm. to recitujete rasáka Anuka, vy tam máte jedno A an, na Při recitaci. Oh. Přede citaci. Te to je to nějaké špatně napsané. Majjimá Rasa Ka. Jekeče Pána Bhūtánita Sávodhává Návasi je Mahantava, Majima, Rasaka, Nakatula. Rasaka by mělo být dohromady, Anuka je zase rasaka. Rasaka by mělo být, hmm. takže tam chybí jedno A jako. Ne, to Zdílec, ka pred, predu, K patří upředu, krasa. rasa. Takže tam zbyde jenom Nuka. Anuka, Anuka. V sanskritu v páli, když jsou dvě A, tak se spojí dohromady a stanou se dlouhým A. Hm? Anu. anu znamená atom. Hm? Anuka je, je mikroskopický. Čili, když si čistíte zuby, nevyhnete se zabíjet jisté mikroby, tak zabíjet je s láskou <laughs> a ze sympatií. A češený zub bude bude naprosto jiná akce než normálně. A všechny tyto bytosti, jestliže jste pokročili v praxi meta, to budou cítit, i když budou umírat. <laughs> Hrasaka Anuka Tula hm? Tlustý Někdo z nás je tlustý brácha, někdo z nás je zase Hubený brácha, všichni jsou bráchové. Tchulá dita vájeva a dita e, ti, co <coughs> jsou viditelní. Hmm? Dita má dva významy. Jeden význam je ti, co už jsme už viděli a druhý význam je e, je které jsou viditelné. Oba dva významy tady jsou. Čili v, tom, v, naší, v naší meditaci na meta bychom měli obejmout meta všechny bytosti, které jsme už viděli a též všechny bytosti, které jsou viditelné. A těch bytostí, co jsou viditelné a co jsme neviděli, těch je daleko víc než ty, co jsme viděli a co, jsou, co jsme neviděli a co jsou neviditelné. Těch je daleko víc než těch viditelných. Je si to třeba uvědomit. I v naší malé lidské rodině jsme. I Jedni z sedmi miliard nebo kolik. Hm? A teď si představte velkou rodinu brávenců nebo velkou rodinu klíšťat, hm? velkou rodinu švábů. Ty ještě daleko víc než nás, tedy pouhých sedm, sedm, sedm miliard co už to je. Hm? A pomyslete na to, kolik řížal se nachází pod náma. A <laughs> hm? různých bouků. Všichni jedna rodina. je ječe dure, vasanti a Ti, co podlévají v dálce a ti, co prodlévají blízko nás, všichni. Nedají se dělat výjimky. Stále si uvědomovat velká rodina, obzvláště si uvědomovat ti, co jsou k nám, se nechovají tak, jak si představujeme, nebo nás, nám přímo obližují. Taky patří do jedné rodiny. Teď důležité, bhůtává, sambavě, sívá ti, co už se zrodili a ti, co jsou v procesu zrození, hmm? ve vajíčku, v břiše matky, všechny. Hmm? Ne, nemůžeme nikoho vynechat. Dle bulistické filozofie, která je teď už potvrzená vědou od samého počití, hm? bytost v lůně matky je vědoma. Hm? Jasně rozlišuje bolest a příjemný pocit. Čili je důležité též otevří se pro ty bytosti, které jsou v procesu zrození. Sabeesata, bhavantu, sukitata, znova opakuje po druhé tu větu. Nechť tedy všechny bytosti mají vnitřní štěstí. Sukitata. Jsou naplněni vnitřním štěstí. Jak budou naplněni vnitřním štěstím? Měli bychom se přesvědčit o tom právě tím, že jim budeme fandit a budeme jim prát, aby byli šťastní a bezpeční. V... Ale jsou desítky, dva stovky příběhů, kde nejenom Buddha ze svých minulých životů, ale i laici sílou meta překonali až neslíchané nepřátelství, jako manželka krále, v Avanti jistý Brahmin, který chtěl, aby jeho dcera se stala, tedy Purohita. Purohita je královský kněz. Chtěl, aby se jeho dcera stala královnou, tak strčil do, do královniny, liry, nebo citáry, nebo citáry, černýho hada jedovatýho, aby král si myslel, že ho chce zabít. A tím pádem se jí zbavil. A opravdu tento had vylezl a už byl skoro připraven zautočit na krále, jenomže nějaký pohotový sluha ho zabil. A král Vzal luk a rozhodl se, že šípem zastřelí svoji manželku, o které se myslel. A všichni mu říkali, že ho chce zabít. Jenomže jeho manželka ho ozárila metou a šíp nemohl, nemohl se jí dotknout. Zase jiná... Eh, Jistý obchodník, to jsou příběhy, které jsou ve Visuddhimaga, můžete si sami přečíst. Jistý obchodník, jeho manželka byla, byla odanou žákyní buddhy a neměla velký zájem o manželský život, tak její manžel si... Na její doporučení si najmul slavnou prostitutku, kurtizánku, která se do něj zamilovala a byla strašně žárlivá na její ženu, na jeho ženu. Tak jednoho dne vzala horký olej, a vyšplouchla to z hrnce na, na tu eh, ženu, toho obchodníka a olej se ji ani nedotkl. Hm, nevím, jestli je to možné, já tam u toho nebyl, ale varící olej eh, se ji ani nedotknul, neměla absolutně eh, žádné zranění z toho. Hm? protože onu žárlivou prostitutku neboli kurtizánku. Hm? Meta, taková je síla. Nemluvíte teď o příbězích z, z minulých životů Budhy hm? a některých jeho žáků, kteří byli též obzvláště pilní v praxi meta. Hm? Těchto příběhů je mnoho, mnoho, mnoho. A tě, to hm? a jste zažil třeba ve své minulosti někoho z kolekou v nichu, kde byste třeba. Můj učitel na Šrilance byl velký praktikant meta, u hm? jsem ordinoval. Já jsem žil tedy v džungli. Hm? a naši spolubydlící byly opice. Tam bylo strašný moc opic v džungli. A opice mezi sebou válčí. Hm? Potom asi to lidi, my lidi to máme po opicích. Hm? A válčí ale hrozným způsobem, koušou se. Hm? A, a strašný, hrvaní, hm? celý les plný vál. Pálčivých pokriků, a to, načež náš učitel Nějana Ráma se pohloubil do eh, samády meta a ho zachoval meta po lese, a za, za krátkou dobu vše utichlo. Co hm? jsem si nevymyslel. <laughs> Co? No, jak dlouho to, to vydrželo? Hmm, tak ne, na, na pár dní, aspoň. Na určitě. No, to je síla meta. Hmm. Tak eh, budeme se snažit. Hmm. Jestliže máte tuto sílu meta, pak byste eh, v životě neměli mít velké problémy. Tak teď přichází prání. Teď máme předtím, jsme měli prání jako, stejně tak jako čárita, várita. Máme první t, tu pozitivní stránku, co bychom měli dělat, a teď máme tu negativní stránku, co by jsme neměli dělat. Jestliže chceme vyzahrovat meta. Na všechny bytosti tento verš, šestý verš, vysvětluje, co bychom neměli dělat. Tedy, měli co neměli dělat. Mám na mysli tady my bytosti, hm? jelikož meditující v této fázi už neodděluje sebe od druhých. Hm? Čili my bytosti, co bychom neměli dělat? My bytosti, co bychom měli dělat? My bychom měli se vidět jako jednu rodinu a co bychom neměli dělat? Neměli bychom se jeden druhého eh, Klamat nikubeta. Čili význam je slavný příběh z dátak, kde Buddha vysvětluje meta právě na principu ne, neklamání práta Je meta anusamsa suta, která je často též recitována. Mám ji zarecitovat? Hmm? Doufám, že si to vůbec to, To už jsem dlouho, dlouho nerecitoval. Zkusím to a vysvětlím. Zde v této mytá Anusám Sasuta, což je chvála meta Buddha, na základě pochází vlastně z Žátaka, z příběhu z minulých životů Budhy. Tam je vysvětlována praxe Meta právě jako neklamání druhých. Ne neklamání druhých to znamená neklamání přátel, nebo ne, ten, kdo praktikuje Meta, všechny bytosti jsou jeho přátelé. A co z toho vzniká? Janapadam yati Nigamera jadhaniyo Sabatá pujito hoti Yomita nam nadubati eh, Diyak tode dhala na asa chora pasahanti na atimanyeti khatiyo eh, sabe amite taratiyo mitanam nadubati pujako labhate pujam vandako pati yasakitim chapapoti, yomitánam nadubati. Nevím, eh, jak to Já yeah, jedno a na další. <laughs> To si debová se... Eh, Pokusím večer si to zopakovat a zítra to na recity, to bude je lepší. Hm? E, jenom e, přeložím jako něco. Hm? Yam Yam Jan ten, který praktikuje meta, ve smyslu, že neklame své přátelé, to jsou všechny bytosti. Yam Yam Jan padam yáty, kamkoliv on jde, kde, jde, do, do jakékoliv osady jde. E, ať je to e, e, malá usedlost, nebo hlavní město, e, všude je respektován. Hm? Kdo? Ten, kdo neklame své přátele. Hm? Dále. E, vandako e, půdžako labhate půdžam. Jelikož uctívá všechny, je tež všemi uctíván. Hm? Půď, labhate Půjám. Vandako pati vanda nám Vše, všechny zdraví a proto všude je to eh, druzí zdraví. Já se kýtím a eh, eh, obdrží všude slávu a dobré jméno. Hm? Ten, kdo, ten, kdo neklame své přátelé. Hm? Dobře si to pamatovat. Na pasáhanty zloděje ho neobtěžují. Na pasáhanty, na ati maněti katiu kšatrya, což znamená úředníci vláda, to je kasta bojovníků a úředníků. Ty, ty mu ty mu dají pokoj, ty ho ne ty, maně, ty, ne. ty ho jako ne. neobtěžují nebo neutlačují. Sabe sebe a mité nepřátelství se ho netýkají ten kdo kdo eh, neklame své prátele hm? a potom je, eh, na jeho polích se rodí bohatá úroda, hm? krávy mu dávají mnoho, mnoho telat hm? eh, a eh, jí Vždy e, v plnosti e, ovoce práce svých synů. <laughs> Ten, kdo nepodvádí e, své přátele. Hm? A potom je co ještě? E, tak jako Nigroda strom, hm? Branian, velký, ohromný strom, hm? má e, Hluboké kořeny a žádný vítr ho nemůže převrátit, jako tady, co se stalo v minulé noci nebo předminulé už ta bouře. Stejně tak, jaká, jakékoliv nepřátelství se ho nemůže dotknout, koho, toho, kdo, kdo. Ne, neklame své přátelé, tedy všechny bytosti. Hm? Dále, dáry to, pabatá a rukhato, patito, naro, čuto, patitam, labaty, jo, mitánam, nadúbaty, ať už upadne do propasti nebo upadne ze stromu, hm? jestliže e, upadne a e, Vždy najde někoho, kdo ho bude podpírat, kdo ten, který své přátele nikdy neklame. Hm? Dobrý? Ještě mm. <laughs> je tam pár veršů, že Dejvatáva, Vyroučaty, Syria a Džahitovy. Hmm? Jou mi na nadůvod. jako devota, hmm? jako, jako Bůh hmm? a e, sláva ho nikdy neopustí. Ten, kdo e, nikdy nepodvádí své přátele, ne, neklame své přátele, hmm? tak e, toto je síla praxe v která je zde schrnuta jako neklamání svých přátel, včetně sebe. Hm? Proto začíná praxe meta u sebe, protože ti, co nejsou schopni otevření, to jsou většinou právě ti, jestli ne vůbec co sami sebe klamou. Na paro param nikubete, na atima katanči nám kamčí. Jestliže chceme praktikovat lásku, měli bychom stále kontemplovat na to, že aby my a všechny bytosti se navzájem neklamali, a aby nezostudí, nezostudí, a ty maněta znamená ponižovat. Hm? Nevím, co je nezostudit, to je trošku divný překlad. Prostě ponižovat, aby nikdo neponižoval druhého. Biáro sana, zlá vůle, to je dobrý překlad. patighasanya, ghasanja, aby eh, eh, Biáro sana, zlá vůle a patig Patigha doslova znamená odpor. Hm? Čili z psychologického hlediska to, co je opak meta, to je odpor. Hmm? Snažit se silou něco odrazit od nás. Hmm? A to je to patiga To je to patiga. A sanja znamená vnímání. Vnímání ve smyslu odporu, rezistence. Hmm? Aby nikdo druhého nevnímal ve smyslu odporu. Aby nikdo druhému nebyl odporný. A aby nikdo druhému nechtěl zapříčinit utrpení. To je tedy, co by se nemělo stát. Předtím bylo to, co by se mělo stát, teď je to, co by se nemělo stát. A teď přichází ten nejslavnější, to nejslavnější přirovnání. Budha je nepřekonatelný učitel právě proto, že vše může vysvětlit stejně tak jako ježíš. V toho, co je těžko vysvětlitelné, vždy najde správné přirovnání, aby nám to přiblížil hm? s něčím, co je nám známé. Právě proto, kvůli tomuto přirovnání, netřeba, myslím, přikládat meta jako laskavost. Meta je prostě láska. Když myslíme na matku, nemyslíme tolik na laskavost, myslíme prostě na lásku. Hm? Mata Jatha Niyamputam tak jako matka svého vlastního syna, svého jediného syna svým životem ochraňuje. To je doslovný překlad, to je v pořádku. Stejně tak vůči všem bytostem nechť svou mysl rozvíjí bez omezení. Hm? První vysvětlil Všichni jsme jedna rodina, jelikož jsme všichni jedna rodina, neměli bychom se vzájemně klamat. Jestliže se vzájemně klameme, přestane být, být, být jedna rodina. Hm? A teď vysvětluje vlastně... Eh, v snad nejkrásnějším přirovnání, co vlastně ti míní. Míní tím, že tak, jako matka chová lásku a chrání svým vlastním životem svého jedináčka, syna, podobným způsobem by jsme se my bytosti měli naučit, milovat a chránit všechny bytosti. A toto je právě prodlévání v neomezeném pocitu. Tento pocit nemůže být ničím omezen. Tedy tento pocit přechází hm, přes všechna omezení. A dostává se do sféry velké moudrosti, která právě má za účel, aby naše omezení překročila. Čili he, tyto brahma viháry jsou zvané nekonečné, nekonečná přebývání. Právě proto, že meditující si takto rozšíří hm, obzor do nekonečna. Jelikož si rozšíří obzor do nekonečna, tím pádem překonává eh, své vlastní omezení a vidí vše v kontextu eh, souvislého vznikání. Vše závisí na druhém. Nic neexistuje o sobě. To je stav bytí. Hm? Čili meta, hm? což je důležité zde pochopit, obzv... Často je to nepochopitelné. Meta není jen stejně tak, jako matka. Aktivně se stará o svého jedináčka, o své dítě. Meta není pasivní postoj. Měli bychom opravdu se naučit aktivně se starat o druhé a snažit se jim pomáhat v rámcích našich možností. K tomu ovšem potřebujeme moudrost a ta moudrost je jaká moudrost? Moudrost toho, že vše záleží na druhém. Jednou prosím nám přibližte tuhle větu, vlastně mě. Vše záleží na druhém. Nic neexistuje na tomto světě samou sobě. Hm? Aha. Ano, to už je lepší. Děkuji. Od těch nejmenších bytostí do těch největších bytostí, vše existuje v zájemném vztahu. Jestliže od této, tohoto vzájemného stavu oddělíme, hm? se oddělíme, nastává odcizení. A odcizení je pravý opak. Hm? Ne. Lasky v tomto poety. A co tím je míněno? To vysvětluje v dalších verších. Metancha sabalo kasmin mana sambave a paramana udan ado cha tirianche asam badam a veramasapatam. To je těch deset směrů. 12 objektů, to je tato praxe. Naplněn, naplněnou laskavostí vůči celému světu. Tedy doslova z meta vůči celému světu nechť svou Mysl rozvíjí bez omezení. To je v pořádku. Hm? Báva je znamená rozvíjet. Nebo. <těk> se Snaží o to, aby se stala doslova bez omezení. Tak to medituje. Hm? Jelikož. Svět je bez omezení, je nutné kultivovat vědomí bez omezení. Protože bytosti nemají omezení, svět tež nemá omezení. To, co dělá omezení, to je právě naše, naše diferenciované Myšlení, které rozděluje mezi námi samými a druhými. Uda a, a dolča tyrianče směrem nahoru, dolů, napříč, to je prostě těch eh, deset směrů, všechny bytosti v deseti směrech, Asam, bádam a, a věram, a Bez, To jsou ty čtyři prání, teďko. teď nejsou čtyři, ale vyjadruje to to samé. Bez zábran, hm? bádha a igha jsou v jistém slova smyslu, mají společný, hm? bez, eh, bez překážek, bez zábran. Avera, hm? to je bez neprátelství, on přiložil jako zášti, ale avera znamená neprátelství, hm? verin znamená neprátel, vera je neprátelství, a véra je bez neprátelství. A sapatam, to je Avera a Sapata to jsou synonyma vlastně bez, bez zášti a bez neprátelství preložení. můžeme preložit bez neprátelství a bez nenávisti a teď přichází už jsem se zmínil o, o tom, co písmo objasňuje hm? jako Halidáva, suta Samyuta a tak dále. Vysvětluje, že štěstí spočívá v tom, že se snažíme praktikovat čtyři brahmaví háry společně s praxí hm? ducha prítomnosti, čtyř základů ducha prítomnosti. Každý zná čtyři základy ducha přítomnosti. Tělo, pocity, vědomí a objekty vědomí spojené s pochopením cesty. Jinak zde dama je těžko jinak přeložit. Většinou to překládají prekladatele jako objekty vědomí, ale to nejsou obyčejné objekty vědomí, to jsou objekty vědomí spojené s pochopením cesty. Bate hm? pro vás vědomí jako mysl? Nebo by se to mysl. mysl. Hm? Čili eh, titan, čara, nisi nova, sa ya co to znamená v zducha přítomnosti vůči čtyřem pozicím těla? Ač většina z nás si toho nejsme vědomí, stravujeme náš život právě v těchto čtyřech pozicích těla. Buď stojíme, nebo sedíme, nebo chodíme, a nebo ležíme. Všecko, co děláme, děláme v těchto čtyřech pozicích. Právě proto v buddhismu. Je kladen důraz na to, aby praxe pokračovala. Praxe ducha přítomnosti a uvědomění pokračovala v těchto čtyřech pozicích, čili byla bez prerušení. To je podmínkou probuzení. Hm? Jestliže jste schopni provozovat ducha přítomnost většinu času znamená to, že meditujete. Jestliže nejsme toho schopní, znamená to, že ještě meditace je nám není blízká. Jak poznáme medit, opravdu výho meditujícího, většinu času vždy je ducha přítomný a uvědomělý. A jestliže chceme osvobodit. Svoje vědomí láskou. Pak bychom měli být stále ducha přítomný a uvědoměli, co se týče lásky právě v těchto čtyřech pozicích. V těchto čtyřech pozicích by nám neměla jasná, jasný pocit lásky by nám neměl zmizet. Pak je pravděpodobné, ba jisté, že to povede k vysvobození vědomí právě lásku. Titan <tý> Čara Nisinova, Sajanova, Jáva Tasa, mi do je prost malátnosti. Mida znamená eh, já dá se přeložit malátnost jako eh, eh, skleslost, skleslost. Hm. Je týna mida. Týna hm? znamená nezdraví, ne ne. Operativní stav vědomí a dá je neoperativní stav faktorů vědomí a těla, který, jsou, který je s faktory vědomí úzce zpěto. Čili nefunkční stav, malátnost. No, tupost? Tupost, dá se to. Je tam satim aditheja, tak to své uvědomění upevnit by měl. Aditheja doslova znamená, by se měl rozhodnout. Aditána je rozhodnutí. Tedy to ducha přítomnost, na takovou ducha přítomnost. O takové ducha přítomnosti by se mělo roz, pevně rozhodnout. A jestliže se o tom takto pevně rozhodne a bude ji dodržovat, pak, ačkoliv se nachází tady na zemi, kde většina z nás prožívá mnoho, mnohé, mnohé utrpení, bude žít už jako v nebíčku. Hm? Stojí to za to se snažit? <laughs> A je v, na Trevádových zemích všichni mniši. Hm? Jsou familiární, to se recituje dost často, s, Další metá anusámsa Suta, což je sutra jedenácti hm? výhod praxe metá. Hm? Známe to? Jedenáct výhod? Uhum. Já to neznam. Tak za recitu mám zarecitovat? Deset, hm? ne. Jedenáct. Tak to zarecitujeme. Hm? Metaya vikhave cheto vimuttia Asevitaya bhavitaya bahuđi kataya Yani kataya vatu vatuk Paritithaya uh, eh, susamaradhaya Eka dasa nisamsa Katame eka dasa Sukham Supati, Sukham Pati Bujati, Napa Pakam Supinam Pasati, Manusanam Piohoti, Amanusanam Piohoti, Devata rakhanti, Naasa Agiva Satamva kamati, Tuvatam chitam Samadijati, Mukavano Vipasidati. Asamul ho kalam karoti, utarim apati vijanto, brahma loku pago hoti. Metaya vikave to vimuttia, aase vitaya bha vitaya bha huri kataya, yaani kataya, kataya parichitaya susamaradhaya, ime e kadasa anisamsa, Patikankáty, etata vůča bhagava a tamána bhagavato bhasi to, abinandunti. Co to znamená? Objasníme si to zítra. Hm? Mm -hmm. Zítra to můžeme znova zarecitovat z Metasuta a přeložit zítra ráno. A zítra ráno ukončíme výklad Metasuta. Pomalu, pomalu se pustíme do výkladu soucitu. Hm? Dobrý? Tak teď za, zarecitujeme s sutru srdce. A předáme zásluh pro dovolu všech bytostí. A půjdeme do hajaja nebo do dalších individuální praxe. Namota se Bhagavato Rahato samma sambudha Namodase Bhagavato araho samma sambudha se. Bhagavato Rahato samma Om namo bhagavatyayi Arya pragya paramitayayi Arya avalo kiteshvaho Bodhisattva Gambhirayam pragya paramitacharyam Charamano Vyavalo kaya tismah Panchaskandha Svabhava shunyan paśyatismah Iha shariputra rūpam šunyata Šunyata eva rūpam Rūpam napritak šunyata Šunyata ya napritak rūpam Yat rūpam sa šunyata Ya šunyata tat rūpam Evam eva vedanā samgya Samskāra vijñānani Iha shariputra sarvedharma Shunyata Lakshana anutpana anirudha amala avimala Anuna Aparipurna Tasma Chariputra putra Narupam Navedana na Nasamskara na vedana na samjā na samskāra na vigyanam na grāna na čakšu vikyāna dhatu yāvān, na manovikyāna dhatu, na vidya na vidyakṣayo na jara maranam na jara maranakṣayo, na dukha samudaya nirādāmar gaha, na jānam na aprāpti, na apraptihi, tasmat cāri putra bodhisattvasya prāgya paramita a Avarana, awarana, čita awarana, atrasto, Viparyasa tikranto, nishta, nirvana, Praptaha Triyadva sarva sambudha, pragya paramita, mašrity, anutara, samyak sambodhi, mabi sambudha, tasmachgátově, pragya paramita, maha mantra, maha vidya mantra, anutara mantra. Sama a samá mantraha, sarvadukha prašamana satya, pragya paramita ya, ukto mantraha tatyatha, gate gate Paragate gate parasam gate, A teď předání zásluh opět pomyslíme na oběti potopy, která se valí na mnoho bytostí v naší blízkosti. A předáme jim zásluhy za malé dobro, co jsme učinili dnes tím, že jsme se snažili meditovat na ten nejkrásnější pocit, které byt, který bytosti mají. Eta vata čame sambadam punyasam padam Sabbe deva anummdan tu saba sampatiisidia Eta vata čame hiammbaam punyasam padam Sabbehuta anummdan tu saba sampatiisi dia Eta vata čame hiammbaam punyasam padam Sabbe satta an mdan tu saba sampatiisidia. Aka satta chabu deva naga mahidika punyanta anumoditwa chiramraka anturoka sa sanam. Aka satta chabu deva naga mahidika punyanta anumoditwa chiramraka desana, Aka satta chabu deva naga mahidika punyanta anumoditwa chiramraka antutumampan sabitiyo vivajantu, jantu sabarogo vinasatu māte bhavatu antarayo sukhi dighayukoh bhava bhavatu sabamangalang rakantu sabadevata, sabadevata sabudhanubhāvene sada soti bhavantu te bhavatu sabamangalang rakhan sabadevata sab dhamma anubhāvene sada soti bhavantu te bhavatu sabamangalang Rakantu saba deivata saba sanga anubha sada soti Bhavantute, te devo vasatuka ven sasasampati hotu cha bhavatulo cha raja bhavatu dhammiko.